A farkas. A vadonnak legtitokzatosabb csavargója. Tevékenységének és kártékonyságának a nyomát lépten nyomon lehet észrevenni. Őt magát igen kevesen látták. Még kevesebben jöttek lövéshez. Ahol Erdében és Havasalföldön marha legeltetést űznek, ott ő is mindenütt jelen van. Ha keresik és üldözik, nem lehet megtalálni. A farkas ültésének hallgatása gyermekkorom legkorábbi emlékei közé tartozik. Házunk haljából esténként a vadászá fejlődő fiú érdeklődésével figyeltem a közeli hegyekben lévő marha karámokból jövő farkas riadók zaját. A pásztorok ordítása és a kutyák izgatott csaholása, egyes lövések mindig elárulták a farkasnak vagy farkasoknak többé-kevésbé sikerült támadását. A farkasok több alkalommal a parkban saját házőrző kutyánkat gyilkolták meg. Még a szöges nyaklánc sem segített mindig. Bátran merem állítani, hogy a farkasok télen nagyrészt falusi kuvaszokból táplálkoztak, melyeket néha a házak között fogdostak össze. Mikor felcseperedtem és puskával kezdtem járni, az volt a vágyaim ne továbbja, hogy egy farkas el. Nyomát már korám tudtam a kutyájétól megkülönböztetni. Úgy nézett ki, mintha egy nagy új fullandi vagy Bernáthegyi kutya lábától származnék, melyet szűkcipőben keskenyre nyomorítottak össze. A kutyájéhoz hasonlít, de aki a különbséget egyszer jól megfigyelte, az sohasem fogja a kettőt összetéveszteni. A zsírfolyó télen helyenként annyira megfagyott, hogy a jegén még szánokkal is teljesen biztonságban át lehetett kelni. A nyomok elárulták, hogy több farkas minden éjjel a megfagyott folyó jegén átkelve a közeli sűrű bükkösből a falubajon, hol a kutyák között nagy pusztítást végzett. Az átkelési hely közelében egy, a téli fagy által veszteglésre kényszerített malomállott, mely pompás leshelynek kínálkozott. Egy holdvilágos éjszakán itt lestem. A farkasok este tíz óra felé, amikor a faluban a lámpákat eloltották, megjelentek. Teljes mozdulatlanságom dacára észrevettek. Arra soha nem tudtam rájönni, hogy jelenlétemet melyik érzékük árulta el. Alig bírom elképzelni, hogy a teljes szélcsendben 400 lépés távolságra megszimatoltak volna. Nagy hidegben a szimat különben is gyenge szokott lenni. Az, hogy megláthattak és visszafolytott lélegzetemet meghalhatták volna, el sem gondolható. A tiszta hómezők fölött ragyogó teliholt, szinte nappali fényénél, a kis ablakon át kényelmesen megfigyelhettem, amint 300-400 lépésnyi távolságban megállottak, gyanakodva körülnéztek, és azután a folyópartján lefelé haladva, messze lő távolon kívül, libasorban keltek át a jégen, hogy a falu kerítései mögött eltűnjenek. Lessel nem mentem semmire. Ha hideg, holdvilágos éjszakákon valamely erdőőrrel kimentem, hogy egy megriasztott tyúk hangjával ragadozókat csalogassak, rókát igen gyakran lőttem. A vörös rabló 15-20 lépésnyire közelítette meg azt a szénabogját, melynek belsejében George néha válogatott kínokkal gyötört meg egy-egy flegmatikus tyúkot, hogy riadó jeleit a csendes, holdvilágos éjszakába kiáltsak ki. Két alkalommal farkas is közeledett. 200 lépésen belül azonban sohasem lehetett őket csalni. Egy sötét téli éjszakán a kunyhóban rókára lestem. Csaléteknek pörkölt kutya hús volt kitéve. A világítás igen rossz volt, és azért cseppet sem csodálkoztam, hogy a vad a lövés után nem maradt helyben. A dög körül settenkedő árnyékszerű alak nyomtalanul eltűnt. Egyenesen hazamentem. A lövés helyét az év folyamán meg sem vizsgáltam, mivel a nyomokat nem akartam összetaposni. Reggel legnagyobb csodálkozásomra azt vettem észre, hogy távozásom után egy róka a csalétek nagy részét megette. Eltekintve a nyomoktól, a kis vörös rablóra abból is lehetett következtetni, hogy a csalétekről letépet erősen megpergelt kutyaszört a környéken szana szétszórta. A havon látható és könnyen követhető friss vérnyomok azonban azt bizonyították, hogy lövésem talált. Csak távozásom után jöhetett egy másik róka, amely a csalétekből evett. A vérnyom szokatlanul nagy volt. Midőn arról a területről, ahol a hó teljesen össze volt taposva, kijutottam oda, ahol már nyomozni lehetett, legnagyobb meglepetésemre azt vettem észre, hogy a havon látható piros vérrózsák egy farkas nyommal fügnek össze. Nem nagyon bíztam abban, hogy prédámat tényleg viszont fogom láthatni. Az apró rókának szánt sörét és a farka szívósága, mint olyan tényezők jelentkeztek, melyek a siker ellen szólottak. De ettől eltekintve az a körülmény is elkedvetlenített, hogy a nyomokból határozottan láttam, hogy a farkas az egyik lábát sántítva vonszolta maga után a hóba. Ebből nyilván láblövésre lehetett következtetni. Márpedig egy farkas három lábon még mindig gyorsabban tud elmenni, mint én kettőn. A vérnyomot inkább a kötelesség érzés szavára hallgatva követtem. A sebzett állat azonban nagyon beteg lehetett, mert az erdő alatti lejtőn csak többször megállva, pihenve és vérezve tudott feljutni. Miután a bozótot elérte, a hegymászást egészen abba hagyta. A legközelebbi ároknak a feneke felé tartott. A leereszkedés sem ment simán. A nyom tisztán mutatta, hogy útjának egyes részeit gurulva tette meg. Az árokfenekén megtaláltam. Csontá fagyott. Jó lapocka lövése volt. Sántaságát egy régebbi lövésnek köszönhette, mely egyik első lábát eltörte. A seb azonban már régóta begyógyult. Testi fogyatkozásának dacára ez a ragadozó cseppet sem volt leromolva, és teltidomai azt mutatták, hogy nem szenvedett hiányt. Nyomrában a kutya szőrön kívül a szemétdombon összeszedett ronydarabokat, csirketollat és szört találtam. Sok hivatalos és nem hivatalos hajtóvadászaton vettem részt. Rendesen eredménytelenül végződtek. Néhány azonban mégis volt alkalmam, hogy a farkasnak a hajtásban tanúsított maga viseletét megfigyelhessem. Jól betanított, fegyelmezett hajtók voltak. Egymás közti összeköttetést, ha füttyökkel, nem ordítozással, és a fáknak fejszével való kopogtatása által fenntartva, mint a jó katonák folytonossági hiány nélküli vonalban haladtak előre. Magas kövön ültem. Egy előttem álló fa kellően eltakart. A lábaim alatti rétságon túl kezdődő büksűrűbe, melynek lombjai már lehullottak, belebírtam tekinteni. A hajtóvonal a szélét már majdnem elérte. A hajtásnak az a stádiuma következett, amikor a fegyelmezett vadász már arra gondol, hogy a puska kakasát eresse le, és a töltint a csőből vegye ki. Ebben a pillanatból meglátom a farkast. Nem tart egyenesen a tisztás felé, hanem a hajtóvonalal párhuzamosan surram végig az erdő szélén lévő fák között. Szemét pillanatra sem veszi le a hajtókról. Egész viselkedése azt az igyekezetet árulja el, hogy fedezze fel azt a rést, amelyen át visszafelé lehet kitörni. Mozdulatai teljesen a rókáira emlékeztetnek. Úgy néz ki, mintha hosszú, egyenesen kinyújtott farka volna az a szerv, mely a fák és bokrok között végzett kígyószerű mozdulatainál, mint kormánylapát szerepel. De a hajtók lánca nem inog meg, nem mutat semmi rést, és a farkasnak rá kell szánnia magát arra, hogy a búvóhelyet és védelmet nyújtó sűrűt elhagyva a következő fedezékig a nyílt réten átmeneküljön. Ebben a pillanatban az egész állat megváltozik. A földön kúszó, rókaszerű ravassággal mozgó szökevény elszánt, testi erejében és gyorsaságában bízó rablóvá vedlik át. Hatalmas, összerűen hullámos ugrásokkal tör előre. Olyan könnyen mozog, mintha nehézkedés törvényeinek nem is volna alávetve. Bokrokon, köveken, egy árkon, gumilabdaszerű könnyedséggel és mozgékonysággal szökik át. A manlik herső Schönauer golyó sem bírja ezt a lendületet megállítani. Az expanzív lövedék által átjukasztott melkasát még jó darabig viszi, mielőtt a belső, legnemesebb részeket szétszaggató fémszilánkok bénító hatása mutatkoznék. Azt a kevés farkast, amit sikerült elejtenem, a hajtóvadászaton lőtt egynek kivételével tisztán a véletlennek köszönhettem. A falu melletti többnyire mogyoró cserjékkel benőtt dombokra, friss hóesés után nyulászni mentem. Egy embert vittem magammal hajtónak. Az egyik ároknak a fővöldbe nyíló torkolatánál egy cigányputri állod. Érkezésemkor az egész pintjár nemzetség kétségbeesve veszéket és szúrtos fekete fűrtyeit tépdeste. A farkas az éjjel, jobban mondva a kora reggeli órákban a veszőkből font ólacskából kiszedte a disznót és megette. A hó tele volt vérrel. A malac kétségbe esett visításának hallatára a putriból kirohanó cigányok lármája nem akadályozta meg a rablót abban, hogy prédáját maga után szólva az árok sűrű mogyoróbokrai között el ne Megvoltam arról győződve, hogy a farkas rablásának színhelyétől már igen messze távozott el. A cigányok azonban megesküdtek, hogy a farkasnak még az árokban ben kell lennie. Miután itt mindig rókai szokott lenni, Nyúl nem volt, mert nyom sem mutatkozott, elhatároztam, hogy az árok felső végét el fogom állani, és a szakadékot meghajtatom. Az adott jelre a hajtóm a bosszút léhegő purdékkal, kik a térdig érő hóban mezítlábgázoltak, a bokrok között hajtva megindult. Semmi bizalmam sem volt ahhoz, hogy a farkas puskacső elő kerüljön. Csupán rókát vártam, és annak megfelelően töltöttem. Abból, hogy az árokból kivezető farkasnyommal nem találkoztam, nem mertem semmiféle következtetést levonni, mert az a másik általan be nem járt oldalon is észrevétlenül kijöhetett volna. A hajtó és a purdék alig lehettek tőlem húsz lépésnire, amidőn a farkas hirtelenül előttem termett. A rókának szánt sörétes lövéssel tíz lépés távolságból leterítettem. A sok elfogyasztott disznóhústól úgy megdagadt, mint a ballon. Nyomrában a disznónak majdnem egy kilós, teljesen összerágatlan darabjai voltak. Amikor elmentem, a púrdék a húsdarabokat a hóban mosogatva azon tanakodtak, hogy nem lehetne azokat még megenni. Ha véletlen nem segíti az embert, úgy a farkas elejtése egyáltalában nem könnyű. Egyet a nyílt országúton egy nagy havazás után 150 lépés távolságból golyóval terítettem le. Ez is tiszta véletlen volt. Olyan helyen ért ez a szerencse, ahol arra legkevésbé sem voltam elkészülve. De ha valamely reális bázis után elindulva egy bizonyos terv szerint vadáztam farkasra, a fent leírt hajtóvadászatok kivételével sohasem tudtam eredményt elérni. Hiába lestem éjjel-nappal a farkasok által megtámadott és megdésmált lyukarámok mellett. Az éj sötétjében jött, elvitte a prédáját, felriasztotta a pásztorokat és a kutyákat, de mint a kísértet láthatatlan maradt. Egy alkalommal 12 hétig voltam a Párenk hegycsoporthoz tartozó havasokon térképkészítéssel elfoglalva. Erdőőreim, figuránsaim, lovászaim és szakácsom egy kis karavánt alkottak, melyhez rendesen egy-két levágásra szánt kosis tartozott. Egy viharos éjszakán a farkasok egy kost és egy kutyát hurcoltak el. Attól a naptól fogva heteken át a karavánnak állandó kísérői maradtak. Besötétedés után táborunkat körül kezdték üvölteni. Négyen voltak. Már mindegyiknek a hangját ismertük, és annak mélysége szerint az éjeli énekeseknek külön neveket is adtunk. Mindent megkíséreltem, hogy egyet is puska cső elé kapjak. Holdvilágos éjszakákon lestem, megegőkecskét kötöttem ki Prédagyanánt, csapdát és hurkot állítottam. Minden hiába való volt. Se én, se embereim egyet sem bírtunk meglátni. Havasi tömegszerencsétlenségek alkalmával, amikor például a villám egy lyuk nyájba belecsapva annyi állatot ölt meg, hogy a tulajdonosok a megnyúzott tetemeket fel sem bírták használni, a farkas mindig megjelent, hogy a kesejükkel a prédán osztozkodjék. De ilyenkor is oly óvatos, hogy csak egyszer nyílt alkalmam arra, hogy lövéshez jussak. A szerencse azonban nem kedvezett. A távolság olyan nagy volt, hogy a katona fegyverből tett öt lövés közül egy sem talált. A farkas becsületére meg akarom említeni, hogy a háború alatt a havasi soha sohasem tapasztaltam, hogy úgy, mint a róka hullafosztogatóként lépett volna fel. Óvatossága úgy látszik, még a halott emberhez sem engedi közeledni. A legtöbb farkas nyomot láttam. A zsírfolyótól nyugatra elterülő dombvidék, melyen legnagyobb részt tölgy, Gyertyán, galagonya, vadrózsa és kökénybozót nő, legkedvesebb tartózkodási helye. Midőn egy téli napon ezen a vidéken körülbelül egy 80 kilométeres szánutat váltott lovakkal tettem meg, rengeteg róka nyomon kívül több mint 30 farkas nyomot volt alkalmam megszámlálni. Nyúl azonban csak egyet láttam. Unyad megyében a farkasvadászat nagymestere a boldogult Zódúr volt. Minden évben annyit lőtt, hogy egy-két bundára tellett. Hogy miképp csinálta, azt sohasem tudtam meg. Csak annyit árult el, hogy nem dolgozott méreggel. Ellenben hasznára fordította a farkasnak azt a közismert szokását, hogy sok kilométerre terjedő vándorlásai alkalmával lehetőleg az ember által használt erdei és mezei utakon halad. Ami végre a farkasnak az emberre nézve való veszélyességéről elterjedt híreket illeti, úgy ez iránt mutatkozó érdeklődésemnek dacára egyetlen esetet sem bírtam megállapítani, mely azokat igazolta volna. Arra emlékszem, hogy gyermekkoromban az éjjeli vendégségekbe járó urak fákjákat és petróleummal átáztatott szalmacsomókat tartottak a szánokban kész hogy azokkal a támadó farkasokat megriasszák. Egyetlen eset sem jutott azonban tudomásomra, hogy arra tényleg szükség lett volna. A farkasok szagától megriadt lovak állítólag egyszer egy szánt felborítottak. A paroséni vörös pópát megették a farkasok. Ezt jelentette a csendőrjárul. A helyszíni szemlét tartó bizottsághoz én is csatlakoztam. A csontváz a magyarófa vesszőkből font kerítés tövében feküdt. A személyazonosságot a havon szétszórt vörös szakálerdőkből, melyek után a pópa előnevét kaptak, könnyen meg lehetett állapítani. A csizmák is megvoltak. A kemény szárak által megvédett lábrészek épek maradtak. A járőr jelentés a valóságnak tökéletesen megfelelt, csupán a szónak ki kellett volna maradnia. A pópát a nyomok tanúsága szerint ugyanis a rókák ették meg halálát ellenben megfagyás okozta, miután az áldozat a kerítés tövében részegen elaludt. A Petrosény keletkezése utáni időben a hivatalos farkasvadászatok igen gyakoriak voltak. Gyülekezés a Petrilla felé vezető úthídjánál. Vígtársaság Végtársaság a Ritvaldnál addig mulatott, míg a kocsmáros maga nem zavarta haza az urakat, hogy készüljenek a vadászatra. Kvaterkázás közben természetesen kizárólag farkas kalandokról beszéltek. A nagy szót az Amerikát járt óriás vitte, aki amellett nagy vadász hírének örvendett. A télhajnal sötétségében gyülekező vadászok a város végén egy fűzfa tetején kuporgó embert pillantottak meg, ki torka szakadtából segítségért kiáltozott. – Lőjék meg a farkast! – Hol a farkas? – a fűzfa tövében ül, segítség! A köpönyegen, melyet az órás a fáramászás híjjükségében elejtett, Bernát hegyi kutyája ült. A hű állat illuminált állapotban lévő gazdáját őrizte.